Розділ 3. Пишу похопцем у Місіс Гопнік, зараз урок гри на піаніно, але я намагатимуся писати тобі листи кожного дня, щоб принаймні відчувати, ніби ми спілкуємось. Я сумую за тобою. Будь ласка, напиши мені у відповідь. Я знаю, що ти ненавидиш електронні листи, але зроби це заради мене. Будь ласка, уяви мої цуценячі очі. Але це ж не справжні листи. Люблю тебе, Луїза, цілую. «Ну, доброго ранку!» У перші руки в боки переді мною стояв величезний афроамериканець у спандексі. Я завмерла на порозі кухні у своїй футболці та самих лише трусах. Кліпаючи очима, я намагалася зрозуміти, чи це мені сниться. «Ви, мабуть, міс Луїза?» Він схопив мою руку своєю величезною долоною і став її трусити з таким ентузіазмом, що я, мимоволі, підстрибнула на місці. Я поглянула на годинник. «І справді, що «Я Джордж, тренер Місіс Гопнік. Я чув, ви підете з нами. Не можу дочекатись?» «Я одразу ж прокинулась від неспокійних заплутаних снів, які на автопілоті вели мене коридором. Зомбі, що шукає кофеїн». «Гаразд, Луїза, треба більше пити!» Чоловік підхопив дві пляшки води та зник у коридорі, легко підстрибуючи на ходу. Я налила собі кави, коли до кухні увійшов Натан, уже одягнений. Від нього пахло лосьйоном після гоління. Він поглянув на мої голі ноги. «Я тільки не зустріла Джорджа», – мовила я. «Він навчить тебе всього, що стосується сідниць. У тебе ж є кросівки?» «Ха!» – я зробила ковток своєї кави, але Натан чекав на відповідь. «Натане, ніхто не попереджав мене про спорт. З мене поганий бігун. Я маю на увазі, я суцільний антиспорт, типовий мешканець дивана. Ти й сам це знаєш». Ната налив собі кави і додав води до каварки. «До того ж цього року я впала з будинку. Пам'ятаєш? Я вже ніколи не буду такою, як колись». Це тепер я жартую з цього, але тоді, коли я, горюючи за вілом, упала п'яна з парапету свого лондонського будинку, було геть не до сміху. Лише біль у стегні не дає забути про це. «Все гаразд. До того ж ти асистентка, місіс Гопнік. Це твоя робота. Завжди бути поруч, приятелько. Якщо їй захочеться побігати, ти бігатимеш за компанією». Він ковтнув кави. «Отож припини цю паніку». Тобі сподобається. Вже через декілька тижнів ти будеш сильніша за самого Джорджа. Тут усі займаються спортом. Але ж зараз 6.15. Містер Гопнік прокидається о п'ятій. Ми тільки завершили його заняття. А от місіс Гопнік любить поспати довше. Тож коли ми біжимо? О 6.40 вони чекатимуть на тебе у вестибюлі. Що побачимося? Він помахав рукою і пішов. Агнес, звісно, була однією з тих жінок, котрі вранці виглядають ідеально. Чиста шкіра, трохи сонне обличчя, але це навіть сексуально. Її волосся вільно лежало у хвості, а тобто штани для бігу робили з неї типову супермодель у неробочий час. Вона голопом спустилась до вестибюля, немов скаковий кінь у темних окулярах, і підвела елегантну руку у привітанні, немов було ще зарано для розмов. У мене ж з собою була лише одна пара шортів та футболка, у котрій я виглядала, немов пухкий різнороб. Я геть не встигла поголити пахви, то щільно притиснула літті до боків. «Доброго ранку, місіс Гопнік!» Джордж завзято простягнув Агнес пляшку води. «Усі готові?» Вона кивнула. «Ви готові, міс Луїзо? Сьогодні біжимо лише 6,5 кілометрів. Місіс Гопнік хоче приділити більше уваги вправам для пресу. Ви ж розім'ялися?» «Ммм, я…» «У мене не було ані пляшки, ані води. Проте ми рушили». Я й раніше чула вислів взятись за діло, але, як виявилося, до Джорджа я по-справжньому не розуміла, що він означає. Він рушив коридором зі швидкістю, як мені здалося, 65 км на годину. І коли я думала, що ми от-от зупинимося біля ліфта, він відчинив двері, що ведуть до сходів, і ринув назустріч першому поверхові. Минуючи Ашока, я встигла вловити лише його невиразне привітання. Я б помолилася, та рання година завадила мені пригадати потрібні слова. Я ледве пленталася позаду цих двох скакунів, для котрих біг був радше розвагою, аніж катуванням. Мої коротенькі кроки ніяк не встигали за їхніми, а кістки струшувалися кожного разу, як підошви торкались землі. Крім усього, цього, ухиляючись, мені доводилось вибачатись перед кожним камікад за пішоходом, що траплявся мені на шляху. Мій колишній Патрік полюбляв біг. Це ніби капуста «Грюнколь» – одна з таких речей, котрі точно існують, можливо, навіть корисні для здоров'я, але, відверто кажучи, не варті того, щоб витрачати на них своє життя «Ну ж, бо ти можеш», – благала я себе «Це саме той момент, щоб не здаватися» «Так, ти бігаєш у самому Нью-Йорку, це нове життя» Декілька кроків і справді здалися мені легкими, але тоді машини рушили суцільним потоком. Світлофор спалахнув червоним, і ми зупинились на тротуарі. Джордж та Акнес легко підстрибували на місці, а я просто намагалася дихати позаду. Опинившись на протилежному боці дороги, ми рушили до центрального парку. Звуки машин поступово стихли, і ми опинилися в зеленому оазисі, що називають «Серце міста». Пробігши лише півтора кілометра, я вже зрозуміла, що це була погана ідея. Хоча я скоріш ішла, ніж бігла, мої груди судомно здіймались від задишки, а стигно протестувало болем. Найбільшою відстанью, яку я пробігала за останні роки, були 10 метрів до автобуса, на котрий я навіть не встигла. Я підвела очі і побачила Джорджа та Агнес, які ще й розмовляли під час бігу. Я не могла дихати, а ці двоє ще й балакали. Я пригадала батькового приятеля, в якого стався серцевий напад, поки він бігав. Тату завжди приводив це як научний приклад того, що спорт – це небезпечно. Може, треба було попередити про свої травми? А що, як я от-от викашляю легеню просто посеред парку? У вас усе гаразд, міслоїзо? Джордж розвернувся до мене і позадкував бігом. Відмінно. Я всміхнулась, підвела великі пальці до гори. Я завжди мріяла побачити центральний парк. Але ж не так. Цікаво, що б сталося, якби я просто впала та померла у свій перший робочий день? Як би вони доставили моє тіло додому? Я ухилилася, щоб не зіштовхнутися з жінкою та трьома близнюками у візочку, яких вона везла. «Благаю, Боже!» – поглянула на двох людей, що з легхістю бігли переді мною. «Коли ж хтось із вас уже впаде? Не обов'язково ламати ногу, можна просто розтягнути м'яз. Словом, щось таке, що болить лише добу та лікується шляхом лежання на дивані, піднявши ногу догори та переглядом телевізора». «Я відчула, що відстань між нами все більша, і я нічогісінько не можу з цьому діяти». Ну що ж це за парк такий з пагарбами? Містер Гопнік розлітився б, якби побачив, що я не супроводжую його дружину. І сама Агнес, мабуть, зрозуміє, що я просто дурна, опецькувата англійка і геть ніякий не союзник, а мені на заміну знайде когось стрункого та гарного, хто краще розуміється на спортивному стилі. Саме в цей момент мене перегнав якийсь старий. Він поглянув на мене, тоді зиркнув на свій фітнес-трекер і підстрибком побіг далі, слухаючи щось у нас. Навушниках. Йому було близько 75 років. Ой, ну годі вже, я провела його поглядом. І тоді помітила кінний екіпаж. Я прискорилася і підбігла до коніха. Гей, гей, я можу попрохати вас підвести мене он до тих бігунів. Яких бігунів? Я вказала на крихітні фігурки вдалені. Він подивився на них, а потім знизав плечима. Я вилізла на карету і сіла позаду нього, поки він легким рухом поводів переконав коня рушити в потрібному напрямку. Таку поїздку навряд чи назвеш типовою для Нью-Йорка. Ми наблизились до цілі, і я поплескала його по плечу, щоб вийти. Ми проїхали десь менше 400 метрів, проте я майже їх наздогнала. Я на силу зістрибнула вниз. «Сорок баксів», – заявив конюх. «Що?» 40 баксів? Але ми й пів кілометра не проїхали. Леді, такі у нас ціни. Вони й досі про щось спілкувались. Я дістала дві банкноти по 20 доларів із задньої кишені та жбурнула їх чоловікові, а потім сховалась за каретою і продовжила бігти саме в той момент, коли Джордж обернувся та побачив мене. Я знов підняла великі пальці догори, немов увесь цей час бігла позаду. Чоловік нарешті зглянувся наді мною. Він помітив, як я кульгаю, і підбіг ближче, поки Агнес розтягувала м'язи, розставивши довжелезні ноги, немов неймовірно, гнучкий і фламінго. «Міслоїзу, у вас усе гаразд?» Принаймні, мені здалося, що це Джордж. Я більше нічого не бачила. Мої очі заливав під. Я зупинилася та, спершись руками на коліна, спробувала перевести дух. «У вас якісь проблеми?» «Щось ви трохи почервоніли?» «Трохи заіржавіла», – зойкнула я. «Проблема зі стегном. Ви зазнали травми?» «Треба було сказати?» «Я не хотіла нічого пропустити», – мовила я, витираючи очі руками. «Чудово! Тепер вони почуть!» «Де саме болить?» «Ліве стегно. Перелом. Вісім місяців тому». Він узявся за моє стегно, повернув мою ногу вперед і назад, щоб відчути, як вона рухається. Я ще сили намагалась не скривитись. Знаєте що, гадаю, на сьогодні з вас досить. Але я... Ні, розвертайтесь, міслоїзо. Ой, ну якщо ви наполягаєте, яке розчарування. Зустрінемось з вами вдома. Він так енергійно поплескав мене по спині, що я ледь не впала обличчям на землю. А тоді радісно помахавши на прощання, вони побігли далі. «Ну як вам, міс Луїзо?» – запитав Ашок, коли я пришкандибала через 45 хвилин. Виявилося, у центральному парку не так уже й важко загубитись. Я зупинилася, щоб відліпити просякнуту потом футболку від спини. «Неймовірно! Обожнюю!» Увійшовши до квартири, я виявила, що Джордж та Агнес повернулись додому раніше, за мене, на цілих 20 хвилин. Містер Гопнік казав, що Агнес має дуже щільний графік. Враховуючи те, що його дружина не працює та не виховує нащадків, вона найбільш зайнята людина з тих, кого я зустрічала. Після того, як Джордж пішов, мені дали півгодини на сніданок. На Агнес чекав накритий стіл з омлетом із самих лише яєчних білків, а також якісь ягоди та дрібний кухлик із кавою. А я з'їла мафін, що залишив для мене натан у кухні для персоналу. Після цього ми провели півгодини у кабінеті містера Гопніка, поки його асистент Майкл виписував усі заходи, які Агнес відвідуватиме цього тижня. Офіс містера Гопніка був зірцем типової маскулінності. Усі поверхні виконані з темного дерева, а полиці завантажені книжками. Ми сиділи у м'яких кріслах навколо журнального столика. Позаду нас на величезному письмовому столі містера Гопніка стояв ледь не десяток телефонів та блокнотів. Періодично Майкл благав Іларію принести йому ще кави, і вона піддавалась, усміхаючись лише йому. Ми обговорили зміст промови для зустрічі щодо благодійної організації гопників, благодійну вечерю в середу, поминальний обід і фуршету четвер, виставку, а також концерт у Метрополітен-Опері на Лінкольн-Центрі у п'ятницю. Спокійний тиждень! мови Майкла, не відриваючи очей від айпеда. Сьогоднішні плани Агне включали візит до Перекоря о 10-й, три рази на тиждень, відвідане дантиста, планове чищення, обід із колишньою колегою, а також зустріч із декоратором інтер'єру. О 4-й у неї запланований урок гри на фортепіано. Двічі на тиждень. Велотренажер о 5.30, а потім вечеря з містером Гопніком на в ресторані в центрі міста. Я буду вільно о 6.30 вечора Здавалось, Агнес була цілком задоволена планом на день А може річ лише у пробіжці? Вона переодягнулася у сині джинси та білу сорочку Під якою ховався величезний кулон із діамантом Довкола жінки витала стримана хмарка дорогих парфюмів «Схоже, усе правильно», – мовила вона «Добре, я маю зробити декілька дзвінків» Здавалось, вона вирішила, що я знаю, де шукати її після того «Якщо є сумніви, просто чекай на неї в коридорі», – прошепотів Майкл, коли вона пішла. Він усміхнувся, на мить забувши про свою професійну маску. «Коли я тільки починав, я й гадки не мав де їх шукати. Наше з тобою завдання – це бути поруч у найпотрібніший момент, але водночас не переслідувати їх до вбиральні». Як мені здавалося, він був лише трохи старший за мене, але виглядав так, наче народився привабливим, із витонченим смаком та в начищених до близьку черевиках. У мене склалося таке враження, ніби усі у Нью-Йорку, окрім мене, були саме такими. Ти довго тут працюєш? Трохи більше року. Їм довелося розпрощатися зі своїм старим секретарем, бо він з віло замовк. вілозамовк. Ну, новий старт і все таке. А потім через деякий час вони вирішили, що їм замало лише одного асистента на двох. Ось для чого то й потрібно. Тож, привіт. Чоловік простягнув мені руку. Я потисла її. Тобі тут подобається? Дуже. Я навіть не знаю, хто з них мені більше подобається. Він широко всміхнувся. Він дуже розумний і такий привабливий, а вона просто лялечка. Ти з ними бігаєш? Біг? «Знущаєшся?» – він здригнувся. «Це не для мене. Хоча якби з Натаном...» «О, Боже мій! І з ним я би попотів, Хіба він не красунчик?» Він запропонував мені помасувати плече, і я миттєво закохався. «І як тобі вдалося стільки з ним попрацювати і не накинутися на ці смачненькі австралійські кісточки?» «Я...» Не відповідай. Якщо це вже і сталося, я не хочу про це знати. Ми маємо лишатися друзями. Так, я маю спуститись на Волстрит. Чоловік вручив мені кредитку. Про всяк випадок, вона завжди забуває свою, все одно він за все платить, та електронний планшет, і показав, як установити пін-код. Тут є всі контактні номери, які можуть тобі знадобитись, а також усе, що стосується календаря, мовив він, прокручуючи сторінку на екрані вказівним пальцем. Кожна людина позначена своїм кольором. Містер Гопнік – синім, місіс Гопнік – червоним а Табіта – жовтим. Ми більш не ведемо її розклад, бо вона живе далеко від дому, але все одно корисно знати заздалегідь, коли вона може бути тут, а також про всі сімейні зобов'язання, такі як зустрічі довірених осіб або членів благодійного фонду. Ти повинна завжди перевіряти електронну пошту, щоб слідкувати за будь-якими змінами в розкладі. Обов'язково перевіряй усе двічі. Помилки в розкладі – єдина річ, яка гарантовано зводить його з розуму. Гаразд. Кожного ранку ти повинна продивлятись її пошту, щоб зрозуміти, що саме вона хоче робити цього дня. Я ж перевірятиму разом із тобою, бо іноді вона від чогось відмовляється, а він бере це на себе. Тому нічого не викидай, зберігай листи у двох стосах. Скільки ж запрошень їм надходить кожного дня? О, ти навіть не уявляєш, гопніки – надзвичайно важливі люди. Це означає, що їх запрошують на всі можливі заходи, а відвідують вони лише крихітний відсоток від усього. Після них ідуть ті, кого запрошують лише на половину заходів, і хто відвідує 100% від усього. А після цих хто? Непрохані гості. Ті, хто рветься навіть на відкриття фургону з Буріто. Але їх можна зустріти на світських заходах. Він зітхнув. Суцільний сором. Я продивлялася сторінку розкладу, зокрема на цей тиждень, і жахнулася, побачивши райдужне місиво кольорів. Я спробувала приховати свою внутрішню паніку. Що означає коричневий колір? Це розклад Фелікса. Це кіт. Навіть у кота є свій розклад? Це лише відвідування грумерів, ветеринарів, стоматологів, гігієністів і таке інше. Ох, ні, цього тижня в нього щось зустріч із фахівцем з поведінки. Мабуть, знову паскудив там, де не можна. А фіолетовий? Майкл перейшов на шепіт. Колишня, місіс Гопнік. Якщо побачиш фіолетову клітинку поряд із заходом, то це означає, що вона також буде присутня. Здавалося, він збирався щось додати, але раптово задзвонив телефон. Так, містер Гопнік. Так, звісно. Так буде зроблено. Зараз підійду. Чоловік поклав телефон до сумки. «Гаразд, мені час іти. Ласкаво просимо в команду». «Скільки нас тут?» – запитала я, але він уже вибігав із приміщення, прихопивши з собою пальто. «Через два тижні на тебе чекає фіолетова клітинка. Гаразд? Я тобі напишу. І вдягай звичайний одяг, коли виходиш на вулицю, бо виглядаєш так, немо працюєш у голу фуц». День минув як у тумані. Через 20 хвилин ми вийшли з дому, сіли машину, що відвезла нас до розкішного салону за декілька кварталів. Я відчайдушно намагалась виглядати немов людина, що все своє життя провела у величезному чорному автомобілі з кремовим шкіряним салоном. Я сиділа в куточку, поки жінка з дивною зачіскою під лінійку мила та вкладала волосся Агнес. А через годину машина відвезла нас до стоматологічної клініки, де я знов сиділа в залі очікування. Місця, котрі мені довелося відвідувати, були однаково тихими та вишуканими, а також неймовірно далекими від божевілля на вулицях шаленого міста. Я вдягла одне з моїх найбільш адекватних убрань – синю блузу з якорями, а також смугасту спідницю олію. Та що до цього хвилюватись не довелося Все одно я була невидимкою Немо у мене на лобі було написано Прислуга. Я почала помічати й інших асистентів, що блукали довкола, дивлячись у телефони. З новигали, із чистою білизною з хімчистки, або ж із кавою у картонних підставках. Я задумалась, чи не маю я запропонувати каву, Агнес, або ж можна просто викреслювати пункти зі списку. Більшу частину часу я не зовсім розуміла, навіщо я там потрібна. Усе й без мене працювало як годинник. Здавалося, я була просто людиною-бронежилетом, що чи захищає Агнес від навколишнього світу. Тим часом жінка відволіклася від телефонної розмови польської для того, щоб попрохати мене зробити замітку на планшеті. Треба запитати в Майкла, чи сірий костюм Леонарда випраний. Можливо, зателефонувати Місіс Левицький щодо моєї сукні від Джіванші. Здається, я трохи схудла з тих пір, як в останній її вдягла. Може, її вдасться вшити? Вона пірнула до своєї величезної сумки від Прада, дістала пластикову смужку таблеток і кинула дві дорота. Води. Я огляділась і знайшла пляшку в кишені в оббивці дверей. Відкрутивши кришку, я дала воду жінці. Машина зупинилась. Дякую. Водій, чоловік середніх років, із густим, темним волоссям і щоками, що підскакували при ходьбі, вийшов, щоб відчинити перед неї двері. Коли вона зникла в ресторані, привітавши швейцара, немов старого друга, я хотіла вийти за нею. Але водій захряснув двері. Я залишилась на задньому сидінні. Я просто сиділа, гадаючи, що ж мені робити тепер. Перевірила телефон, визирнула у вікно, мріючи про яку-небудь сендвічну, постукала ногою, нарешті я пірнула уперед до передніх сидінь. Мій тато залишав нас із сестрою в машині, коли сам йшов до пабу, він приносив нам кока-колу, а також пачку маринованої цибулі «Монстер Манч», і це заспокоювало нас на цілих три години. Я пальцями постукала по коліну. У наш час за це можна потрапити до в'язниці за жорстоке поводження з дітьми. Але зауважте, що монстр Манч була нашим абсолютним фаворитом. Ми увесь тиждень чекали на цей день. Водій мовчав. Я нахилилась трохи далі, щоб моє обличчя було лише у дюймі від нього. Отже, як довго це може тривати? Скільки триватиме, стільки й триватиме. Він зиркнув на мене у дзеркалі, але миттєво відвів погляд. І ви завжди просто чекаєте тут? Це моя робота. Я посиділа з хвильку, а потім склала руки на переднє сидіння. Я Луїза, нова асистентка місіс Гопнік. Приємно познайомитися. Він навіть не обернувся. Це були останні слова, що я почула від нього. Він струмив диск до стереосистеми. Наступну годину я провела сидячи у машині та витріщаючись у iPad. Хоч я й намагалась не слухати лінгвістичні вправи водія, мені все одно здавалося, що я маю займатися чимось більш корисним. Я написала Майклові на електронну пошту, але він просто відповів. Це твоя обідня перерва, Люба. Смачного. Цьомаю. Я не стала казати йому, що в мене немає з собою їжі. У розігрітому автомобілі мене поступово почала накривати хвиля втоми та знесилення. Я сперлася головою на вікно, подумки переконуючи себе в тому, що це нормально почуватися ніяково у новому середовищі. До всього доводиться звикати, особливо коли тебе з силою вибивають із твоєї зони комфорту. Ніби здалеку долинув до мене останній лист віла, а потім нічого. Я здригнулася і прокинулася, коли двері відчинилися. До машини залізла Агнес. Її обличчя було білим, а щелепи міцно стиснуті. «Усе гаразд?» – запитала я, випроставшись у кріслі. Ми рушили мовчки. Повітря раптом стало густим та важким від напруження. Вона обернулась до мене. Я схопила пляшку води і простягла жінці. «У тебе є цигарки?» «Ні». «Геррі, у тебе є цигарки?» «Ні, мадам, але можна купити». Я помітила, як у неї тремтить рука. Вона полізла в сумку, дістала невеличку пляшечку з пігулками, і я передала їй воду. Жінка зробила декілька ковтків, і я помітила сльози на її очах. Ми зупинилися біля аптеки, і я усвідомила, що повинна вийти з автомобіля. Які? «Я маю на увазі якої марки?» «Мальборо Лайтс» відповіла жінка і потерла очі. Я вискочила, ну, скоріш вилізла, бо мої ноги досі здригалися у судомах після ранкової пробіжки. Купила пачку, думаючи про те, як усе таке дивно купувати цигарки в аптеці. Повернувшись до машини, я почула, як вона велає на когось польською по телефону. Вона завершила дзвінок, відчинила вікно і запалила цигарку, глибоко затягнувшись. Агнес запропонувала і мені. Я похитала головою. Не кажи Леонарду, мовила вона, і її обличчя пом'якшилось. Він ненавидить цигарки. Ми просто сиділи мовчки, поки жінка палила цигарку короткими гнівними вдихами і видихами. Мені аж стало боязко за її легені. Тоді вона згасила недопалок, стиснувши губи у внутрішній люті, і махнула рукою в бік геррі. Поки Агнес училася музикувати, я ненадовго залишилась наодинці своїми девайсами. Повернувшись до своєї кімнати, я поборола в собі бажання пасти на ліжко, бо тоді я більше не піднялася б. Натомість я сіла за маленький письмовий стіл, написала самові листа та зазирнула до календаря, переглянувши плани на наступні декілька днів. Раптом я почула музику що відлунням грала у квартирі, щось мелодійне та прекрасне. Я завмерла, щоб послухати цей чарівний звук. І як людський розум може створити щось настільки геніальне? Я заплющила очі, дозволивши звуку протікати крізь мене. Я пригадала той вечір із Вілом, коли він зводив мене на мій перший концерт, коли він примусив мене розкрити очі та вперше побачити світ. Настільки ж усе-таки жива музика більш об'ємна за музику в записі. Вона приховує в собі щось глибоке і незбагненне. Гра Агнес на фортепіано виходила з якоїсь далекої частини її свідомості, котра не мала жодного стосунку до зовнішнього світу. Це було щось уразливе і ніжне. Я мимоволі відзначила, що йому б також сподобалось. Дуже сподобалось б. Саме в той момент, коли мелодія перетворилась на дещо справді магічне, Іларія вимкнула пилосос, заглушивши звук невблаганним машинним ревом та гуркотом. Гра припинилася. У мене загудів телефон. Прошу, скажи їй вимкнути пилосос. Я піднялася з ліжка і пішла на пошуки Іларії, котра, схилившись над машиною, завзято пилососила підлогу просто біля студії Агнес. Я проковтнула слину. В Іларії було дещо таке, що відштовхувало, примушувало вагатися, перш ніж звернутися до жінки, незважаючи навіть на те, що вона була єдиною людиною нижчою за мене в радіусі декількох кілометрів. «Іларія!» – почала я. Вона не зупинялася. «Іларія!» Я стояла перед нею доти, доки їй не набридло мене ігнорувати. Вона вдарила ногою по кнопці і сердито зеркнула на мене. Місіс Гопнік запитала, чи не могли б ви пропилосозити якось небудь іншого разу? Вона не чує музику. І коли, на її думку, я повинна поприбирати цю квартиру? І Ларія плюнула досить голосно, щоб це було чутно по той бік дверей. Хм, можливо, у будь-який інший момент протягом дня, окрім цих сорока хвилин». Вона висмикнула вилку з розетки та з торкотінням потягла за собою пилосос. Жінка подивилась на мене з такою люттю, що я ледь не відсахнулась. Настала коротка тиша і врешті-решт знов заграла музика. Коли за двадцять хвилин після того з кімнати вийшла Агнес, вона скоса зиркнула на мене і усміхнулася. Перший тиждень роботи просувався ривками, як і перший день. Я просто чекала на сигнали від Агнес, так само, як колись мама придивлялась за нашим старим собакою, коли бідолашний страждав від нетримання сечі. Може, її треба вивести на прогулянку? Що вона хоче?» Де мені на неї чекати? Я щоранку бігала з Агнес та Джорджем, відстоючи на півтора кілометра, махаючи їм здалека та киваючи на своє стегно. Стільки ж часу я змарнувала, сидячи у вестибюлі та пильно дивлячись у свій iPad кожного разу, коли хтось проходив повз мене, аби тільки створити оману бурхливої діяльності. Кожного дня до мене підходив Майкл і пошепки інструктував з того чи іншого питання. Здавалось, усе його життя проходило в бігах між квартирами Офісом містера Гопніка на Волстрит із з двома телефонами в одній руці Речами з хімчистки на плечі Та кавою в другій руці Хоча чоловік завжди чарівно усміхався Я й гадки не мала Чи взагалі подобаюсь йому І з Натоном я зустрічалась геть рідко Здавалося, він не тільки працював А й жив за графіком містера Гопніка Іноді він працював І о п'ятій ранку І о сьомій вечора Цілодобово, коли це знадобиться «Я тут працюю не просто так», – пояснював Натан. «Я працюю тут, бо здатен на те, на що не здатні інші». Іноді він зникав ненадовго, а потім я дізнавалася, що вони з містером Гопніком на ніч злітали кудись до Сан-Франциско або з Чикаго. Містер Гопнік страждав на таку форму артриту, котра потребувала постійного нагляду, тому вони з Натаном займались плаванням та спортом по декілька разів на день, щоб дотримуватися правильного режиму дня». Окрім Натана та Джорджа, тренера, котрий приходив кожного ранку, іншими постійними відвідувачами апартаментів були прибиральники – як з'ясувалося, існувала певна різниця між Іларією, домогосподаркою, та іншими прибиральниками. Двічі на тиждень до квартири навідувалася команда з трьох жінок і одного чоловіка, що начищали до близьку кожний куточок. Вони ніколи не розмовляли, тільки тихенько радилися одне з одним стосовно робочих питань. У кожного з них було по величезному ящику екологічно чистих засобів для прибирання. А через три години усі вони йшли геть, поки Іларія кривила ніс Нюхаючи повітря та несхвально перепротирала плінтуси. Флорист, котрого привозив фургон щопонеділка, розставляв по всій квартирі гігантські вази з ідеальними букетами. Декілька ваз були настільки великими, що їх довелося нести аж двом чоловікам. Вони обов'язково знімали взуття при вході. САДівник. Так, дійсно, коли я вперше почула це, у мене ледь не сталася істерика. Ви взагалі усвідомлюєте, що ми на другому поверсі. А потім я зрозуміла, що довгі балкони в задній частині будівлі заставлені горщиками з маленькими деревцятами та квітами, котрі також треба поливати і доглядати. Балкон несправді виглядав просто чудово, але окрім мене туди геть ніхто не виходив. Фахівець із поведінки домашніх тварин Крихітне схожа на пташку японка з'являлась о 10 ранку кожної п'ятниці Майже годину спостерігала за Феліксом здалека А потім оглядала його їжу, його туалетний лоток, місця де він спав Опитувала Іларію на предмет його поведінки А потім давала поради щодо іграшок та титочки для нього Фелікс не звертав на неї жодної уваги Кіт лише спав та вилизувався, максимум на який він здатен Команда постачальників їжі приїжджала двічі на тиждень. Під наглядом Іларії вони розвантажували величезні зелені скрині з продуктами. Одного дня мені на очі потрапив чек. За ці гроші можна було б годувати усю мою родину, а може ще й сусідів, протягом декількох місяців. І це ще без урахування майстра з манікюру, дерматолога, викладача з фортепіано, людини, що обслуговує та миє автомобілі, майстра, котрий ремонтує несправності в будинку, замінює лампочки та налаштовує кондиціонер. Також до квартири час від часу навідалась худорлява жінка з яскраво родим волоссям та принішує із собою величезні пакети з одягом, дивилася, як Агнес усе це приміряє. «Ні, ні, ні!» Ой, просто ідеально, люба, дуже мило, а це дуже пасуватиме до тієї сумочки від Прада, що я показувала тобі минулого тижня, а тепер треба вирішити, що ми вдягнемо на свято. Крім того, до нас приходив винороб, чоловік, що розвішував картини, а також жінка, яка перештори, чоловік, котрий шліфує паркетні підлоги у вітальні штуркою, схожою на газонокосарку. Та багато інших. І з часом я звикла зустрічати незнайомих мені людей. Я навіть не пригадую, що протягом перших двох тижнів у квартирі було менше п'яти людей. Це тільки називалось сімейним будинком. Мені ж більше здавалося, що це просто робочий простір для мене, Натана, Іларії та нескінченної команди підрядників, співробітників і всіх інших, хто сновигав тут із ранку до пізньої ночі. Іноді після вечері колеги містера Гопніка переходили до його кабінету. А потім приблизно через годину Роз'їжджались по домівках Бурмочучи щось про дзвінки до Вашингтона Або Токіо Здавалося цей чоловік Узагалі ніколи не припиняв працювати За винятком того часу Що він проводив із Натаном Навіть під час вечері обидва його телефони Лежали на столі із червоного дерева І часо часу джищали Немо бджоли у пастці Іноді я помічаю Як Агнес посеред дня зачиняється в гардеробні Мабуть єдину місці, де можна сховатися. І тоді думаю, чи буває цій жінці тут затишно хоч колись. Мабуть, це і є причиною того, чому вони зникають на вихідні. Звісно, якщо в їхній заміській резиденції немає такої кількості персоналу, «Ні, це єдине місце, яке їй вдалося відвоювати», – відповів Натан, коли я про це запитала. Вона сказала йому віддати колишній жінці за міський будинок, а натомість отримала скромне місце біля моря. Три ліжка, одна ванна кімната, ніякого персоналу. Він похитав головою. Це означає, що й Тап не поїде з ними. А вона не дурна? «Гей, ти!» Сам був у своїй формі. За моїм розрахунками, він тільки завершив зміну. Він провів рукою по волосстю і нахилився вперед, щоб роздивитися мене краще на піксельному екрані. Відтоді, як я поїхала, мене вперто переслідувала одна думка. «Як ти могла поїхати від цього чоловіка на інший континент? Ти вийшов на роботу?» «Так», – він зітхнув. «Не найкращий день». «Чому?» Донна звільнилася. Я не могла приховати свій шок Донна, промилінійна, смішна, врівноважена Інь, коли він янь, його голос розсудливості Їх неможливо уявити одне без одного Що? Чому? У її батька рак, агресивний, невеликовний Вона хоче побути з ним Ой боже, бідолашна Донна, бідолашний її батько «Так, це жахливо. До того ж, тепер мені доведеться працювати з кимось іншим. Не думаю, що мене поставлять із новачком, тож я припускаю, що це буде хтось із іншого відділення». Відтоді, як ми почали зустрічатися, саме вже двічі призначали зустріч і дисциплінарним комітетом. Я мала певний стосунок до однієї з тих, а тому й досі відчувала свою провину. «Ти сумуватимеш за нею?» Так. Він виглядав трохи втомленим. Мені хотілося обійняти його крізь монітор. «Вона врятувала мене», – мовив він. Він геть не схильний до різких заяв, але ці слова прозвучали дуже гостро. Я й досі з жахливою ясністю пам'ятаю ту ніч. Рана сама кровоточить просто на підлогу карету швидкої – а Донна втілення спокою лише дає мені чіткі інструкції та робить усе можливе до приїзду інших колег-медиків. Я все ще відчуваю той смак страху, тваринний і металевий, усе ще відчуваю теплокрові семе на своїх руках. Я здригнулась, намагаючись відігнати від себе страшні спогади. Мені не хотілося, щоб сама захищав хтось інший. Вони із Донною були справжньою командою. Двоє людей, котрі ніколи одне одного не підведуть, і водночас не можуть без нещадних квин одне з одного. Коли вона йде? Наступного тижня. Вона отримала особливий дозвіл, враховуючи її сімейні обставини. Він зітхнув. «Ось так». Гарні новини. Твоя мама запросила мене в обід у неділю. Здається, ми їстимемо роздбів. Ой, а ще твоя сестра попросила мене навідатись до них у квартиру. Не дивись так на мене, вона запитала, чи не можу я відремонтувати радіатори. Ну от і все. Ти в пастці. Моя сім'я схопила тебе не мов, венерена мухоловка. Без тебе усе це буде дивно. Може, мені варто просто повернутися додому? Він спробував усміхнутись, та в нього не вийшло. Що? Нічого. Продовжуй. Я не знаю, таке відчуття, немов я втратив двох улюблених жінок. До мого горла підступив клубок. Між нами висів привид третьої жінки, його сестри, яка померла від раку два роки тому. Семе, ти не «Не звертай уваги, я кажу нісенітницю. Я й досі твоя, просто невеличка розлука. Але ж це ненадовго. Він надув щоки. Я не очікував, що мені буде так погано, я навіть не знаю, радіти мені чи сумувати. Усе добре, просто один із тих днів. Я мовчки дивилася на нього. Гаразд, ось наш план. Спочатку піди на годуй курей, бо вони тебе заспокоюють. До того ж, природа, це завжди корисно. Він трохи випростався. Що після цього? Приготуєш собі соло з той, приготування якого займає цілу вічність із вином, беконом та всім іншим, тому що неможливо почуватись погано після чудових спагетті. Кури, соус, гаразд. А потім ти увімкнеш телевізор і знайдеш справді хороший фільм. Щось, на що можна відволіктися. І ніяких реаліті-шоу, ніяких реклам. Вечірня терапія з Луїзою Кларк. Мені це подобається. А потім... Я замислилась на секунду. Подумаєш про те, що до нашої зустрічі залишилося трохи більше трьох тижнів, а це означає ось що. Та-да! Я підняла Майку до самої шиї. Кумедно, що Іларія вирішила зайти до моєї кімнати ще чистою білизною саме в цей момент. Вона завмерла, як укопана, з рушниками в руці, і витрішилась на мої голі груди та чоловіче обличчя на екрані. Тоді швидко зачинила двері, бурмочучи щось собі під носа. Я спробувала прикритися. «Що?» – Сем усміхався, намагаючись зазирнути за межі екрана. «Що відбувається?» «Економка», – мовила я, поправляючи свій топ. «О боже!» Сем відкинувся у своєму кріслі. Він ще сили реготав, тримаючись рукою за живіт, немов захищаючи свій шрам. «Ти не розумієш! Вона ненавидить мене!» «А тепер ти ще й мадам Вебкам!» Він ледь не хрюкав від сміху. «Тепер моє ім'я буде заборонене в спільноті домогосподарок від Нью-Йорка до самого Палм Спрінгса». Я трохи почекала, а потім і сама засміялась. Усе мене ймовірно заразливий сміх. Він усміхнувся. «Ну, Лу, ти зробила це. Ти розвеселила мене. Мінусом для тебе буде те, що це перший і останній раз, коли я показала тобі своїх дівчат на камеру. Сам нахилився вперед і послав мені поцілунок рукою. «Так добре», – мов він. «Гадаю, могло бути ще гірше». Після інциденту з веб-камерою Іларія не розмовляла зі мною ще два дні. Вона відверталася кожного разу, коли я входила до кімнати, миттєво знаходячи собі заняття. немов сам лише мій погляд може якось її забруднити чи зганьбити. Після того, як вона штовхнула мені чашку кави кухонною лопаткою, Натан помітив, що між нами щось відбувається, і запитав мене про це. Але я й гадки не мала, як би це йому пояснити, а тому пробурмотіла щось про тобі лизну та необхідність мати можливість зачинитись у власній кімнаті, сподіваючись, що цими словами я не погіршила і без того не найкращу ситуацію.